Cezara. Dramatizare radiofonică după novela cu același titlu de Mihai Eminescu. Am iau și pe tine la oraș. Uite ce ți-am adus. Uite. Am adus câte ceva de leguri, Gripi, poame, mure, castane, tot felul de, de ierburi pentru mâzgălerile tale. Da. Tu știi cum se referi, da, ca da, să le ca să-ți da. dea culorile pe care le vrei. nime. Ce mai lucrești, trindarule, băile? Eu? Da, când am mai lucrat eu ceva? Această presupunere jignește caracterul meu. Eu nu lucrez nimic. Mă joc desenând caimle spre pereți. Dar să lucrez, sunt mai înțelept decât arăt. E, faci rău, rău că nu vezi pictura, fiule? Nu fac nici rău, nici bine, căci nu fac nimic. Mă joc. Îngrop talentul. Uite, când din cineva la tine în chilie, parcă ar intra într-un muzeu, pereții sunt plini de schițe să le tot privești. Uite, niciun sfânt, colo. Uite un cățel, un cățel zvorcolindu-se prin iarbă! <laughs> Flore, tufe, capete de femei, bonete, papuci, uite <laughs> ce Nu mai vorbesc de cărțile bisericești! Ce ești în stare să desemez pe, pe marginele lor? Ce profanare, nu? Ce profanare. Când pun mâna pe câte o carte. Uite, uite, uite asta care e lângă mine. Ce învățătokim? Mm. Toate marginele sunt pictate cu profiluri de femei, pupi, cavalere, cercetori, comediați. În sfârșit. în sfârșit... viața, în realitate, în freamătul, mă măzgălită în fiecare colț disponibil. Ai talent, băiete. vasă pictura și nu îngropa așa talentul. Îngrop pe dracu, părinte. Tu ești a <laughs> De unde e atâta veselie, tată? Eu am momente când sunt trist. Tu nu cred. Eu trist, ironime, să mai ia dracu fătul meu dacă am fost trist vreodată. Dar lasă asta! Hai în oraș cu mine. Da. Știu, într-un loc un vin foarte bun știi, colea. să juca cărți, să fuma din lulele lungi cât ziua de azi și ne-om uita pe feresti la duduci. Se înțelege, fără! Se înțelege, se înțelege. Mă mir, cine dragul te-a pe tine, blestematule, era Mă mir, cine dragul te-a pe tine, părinte? Cine? Dracu! Hai la drum, bă! la drum, bă! Cezara, Cezara, îl voi face pe tatăl dumitale, să te silească să fie a mea. Cine se îndoiește că o poți face? Cine se îndoiește că ești în stare să o faci, domnule marquis Castelmare? Tatăl meu îți datorește bani și dumneata vrei fata lui. Nimic mai natural. Păviți să voia amândoi asupra prețului, ca doi oameni de onoare ce sunteți, dar până nu-ți sunt soție am dreptul să te rog să mă scutești. Vei avea destul timp să mă chinuiești când îți voi fi soție. Nu-mi disprețui dragostea. Eu îți ofer un nume. Numele marchizului Castelmare, o situație, un rang social. Așa am răspuns. domnule marchiz, dumneata nu-mi poți oferi nimic din ceea ce doresc eu. Înțelegi? Și târgul vostru mă dezgusta. Așa? Mai vorbim noi. <laughs> Dă-i da că! Da că! dă da că! vin repede! Da? Vino, vino și privește puțin pe fereastră! Îi vezi? Ce să vă cez arăt? Ce, uite! Uite acolo pe uliță! Un bătrân mucalit care se filește să taie e blabioase! <gri> da. Și el, un elun tânăr. Are o figurată de nobilă și serioasă. Mm. Și ce frunte înaltă! Ce frumoșel e tânărul acela! <gri> <laughs> și și că <ce> mucalit bătrân <laughs> Pare un paiată în rolul unui intrigant <laughs> Ce distincte de trăsătură are Pare un demon Frumos, depăsător Uite-te la ochii lui, Doica Ce zără, vinoți în fire Ce să fie un tânăr acolo ca oricare altul? Ca oricare altul? Dar ochii lui au expresia parte N-am văzut niciodată o asemenea privire Parcă văd dincolo de lume. Un fel de conștiință de sine. Un amestec ciudat de vis și de rațiune rece. Tuti trebuie lui Francesco un model pentru tabloul lui. Dacă am putea pune mâna pe tânărul acela. Doică, că! l pe Francesco! Cezara, Cezara, mă tem pentru tine. Știi că marchizul Castelmare vrea să te ia de soție. Știi că tatăl tău a pierdut totul la cărți. Până și casa asta în care stăm. Și ce are una cu alta? Tânărul acela fi un model atât de bun pentru maestru Francesco. Bine, cezara, bine. Dar să nu te ascunzi după cuvinte. Auzi? Francesco! Da? da. Ia, vin puțin pe la da, aici. Da, da. Maestre, maestre, da. ia scaunul și vino aici la fereastră. ce da. de aici. Ia de uite la tânărul acela care discută în uliță cum bătrâncă lugar. Da. Ce zici? Ce frumos demon pentru tablou pe care îl pictezi. E așa? Da. Ce frumos Adonis în Venus și Adonis. Dom'lea ta Venus, el Adonis. Eu? asta e prea mult. Glumești. <laughs> Ești copilă și de ce nu? Tu vrei să iubești. Hmm. Toată fibra inimii tale tremură la această vorbă. Vrei doar ca un bărbat pe care nu-l iubești acel castel mare să te ia de soție? Știi că sunt bogat. Știi că te iubesc ca pe fica mea. Știi că tatăl tău te-ar vinde dacă i s-ar plăti prețul cel și desfrânat, jucător de cărți, și că nu e altă cale ca să scape de nenorocire decât să fugim din această casă. Să fugim? Da. Vrei un părinte? Iată-mă. Vrei o casă? A mea stă deschisă. Vrei un iubit, cezara? uite -l. Și eu am iubit. Cunosc din tinerețe această dulce patimă. Tu ești insetată după ea și cu toate astea ai fi în stare să scapi din mână cel mai frumos model de pictură. Un înger de geniu, căci demonii sunt îngeri de geniu. Ceilalți care au rămas în cer sunt cam prostuți. Da, bine, tata... Nu s-a eu după el. Ah, vrei să a eu după el? Ei, nu. Ei, da. Complimentele mele, domnișoară. Am fugit să-i prind din urmă. Prime? unde vreți tu să te repezi? Vreți de da. un pahar, părinte, unul M-aș repezi până la poștă. dar vremea asta primeam de obicei răvași de la bătrânul Sihastra. Munchitul Eutanasius, tare da. te mai iubește, băiete, și mie mi da. e dor de el. Apoi dacă n-am apucat de atâta vreme să-l văd pe el, măcar cu slova lui, să ne mai desfătăm cugetul. No. ce mai fi făcând acolo pe insula lui acest visător? Fără vise, cu siguranță, am trăit prea repede. Ia Ia și bucură de matare de licoarea asta aurie până mă întorc. Bine, bine, băiete! Dar să nu se povești mult! Nu! Nu vă supărați! Nu vă supărați! Pot să stau la masa dumneavoastră? Nu, o supărare, Trece vremea mai repede la un bar de vorbă până să-l întorci pe băiatul. Da, Ortim. E să Doream să vă cunosc! De asta am și intrat aici. Pe mine? Da, și pe tânărul care a plecat adineori. Sunt pictor. Mă numesc Francesco. Ah, mă numesc Francesco, am da. auzit de dumneavoastră. Numele meu este Onofrei. Dacă nu vă este cu supărare, aș vrea să-l rog pe tânărul dumneavoastră, prieten, da. părinte Onofrei, să mă ajute să termin un tablou. Aaa, păi ce rugăciune mai plăcut ar putea fi pentru eronim? Și el pictează, așa că... E... Așa că e... mă va înțelegi, da. Am nevoie de un tip ca al tânărului eronim. Da. Să-mi servească drept model pentru un demon răzvrătit. Noblețea și mândria trăsăturilor sale m-au impresionat din prima clipă când l-am zărit. Într-un ceas bun. Noroc, noroc, prietene! Îmi dai voie să te numesc așa, da, nu? Sunt măgulit de ce <laughs> Dar uite-l pe tânărul Ieronim, se întoarce. <laughs> e, eh, ce ai făcut, băiate? Am socotit eu bine zilele. Uite-i la din Insula lui Iuthanasius. Ce zici, bătrânul Sifar? Ai răbdare, ai răbdare până o desfac. Iată ce scrie. Iubite nepoate, Ești o frumusețe de zi, Acum când îți scriu. Sunt atât de plin de dulceața ce proaspătă a zi, de mirosul câmpiei de gurile înminte ale naturii, încât parcă îmi vine să spun și eu, naturii, ceea ce gândesc, ce simți, ce trăiești în mine. Lumea mea este ovală înconjurată din toate părțile de stânci nepătrunse. Strâncile înalte fac ca orizontul meu să fie în gust. O bucată de cer am numai, dar ce bucată! În mijlocul văii e un lac, în care curc patru izvoare, care ropotesc, se sfădesc, murmură, răstoarnă pietricele toată ziua și toată noaptea. În mijlocul acestui lac, este o nouă insulă mică cu o de portocale. Dar aceea dumbravă este peștera ce am prefăcut-o în casă. Și prisaca mea. Toată această insulă în insulă este o florărie sădită de mine anume pentru albini. Lucrez toată ziua câte ceva. Știi că în tinerețea mea am fost un sculptor, de aceea, după ce am netezit granitul peșterii mele, am umplut suprafața păreților cu ornamente și bazoreliefuri, cum le împli tu cu Custițe. Pe un părete e Adam și Eva. Am încercat a prinde în aceste forme Inocența primitivă, nici unul din ei nu știe încă ce însemnează iubirea. Ei se iubesc fără să știe, cu totul altele Venus și Adonis. Beata Venus trebuie să-și fi avut chinul ei cu Adonis. Este un mister în această aversiune înainte, în tristețe, după plăcere. Dar eu nu-l pricep. Îmblu la școală, știi la cine, la albinele mele. Mai întâi, sfatul albinelor. Ce ordine, măestrie, armonie în lucrare. Vezi? Că nu inteligența, ci ceva mai atânc, aranjează totul. Cu o simțire sigură, fără greșe. Iată ce învăț eu de la dascălii mei de la albine. În școală la ele, văd că suntem umbre fără voință, automate, care facem ceea ce trebuie să facem. Cinis et umbra sumus. Viața internă, Istorie istoriei instinctivă. Pe asta exterioară, regii, papii, învățații, sunt lustru și frază. Eu, mulțumită naturii, m-am dezbrăcat de haina deșertăciunii. Nu te călugări copilul meu, nu te preface în rasă și comanac din ceea ce ești un băiet cu minte. Am fost săhastru, un călugăr. Aș vrea ca cineva să-mi ieie locul în această săhăstrie, Căci sunt bătrân și, poate curând, Să-mi bată ora mântuirii. Vină tu, dar numai după ce voi muri. Știu că n-am să simt că am să mor. Va fi o trecere molcomă și firească de care nu mă tem. Voi adormi de nu trei zile, nu mai iar. Îți salut fruntea, prieten drag, Eutanasius. Ai rămas pe gânduri ironime. Cine se trumbă asumus, mi-e dor de bătrânul meu Eutanasius și de lui. <laughs> nu te grăbi cu dorurile. Ești atât de tânăr, băiete, ai toată viața înainte, să tot înveți de la ea, de la albine, să încifrezi lumea noastră în lumea lor, să o pe a noastră prin lucrarea lor. Eh. Ha, ha! Da, ne-am prins cu amintirile și vraja slovelor din această epistolă și am uitat să ți-l prezint pe acest prieten, Victorul Francesco. Bucuros de mai este. Asemenea, domnul Ieronim, tocmai îi spuneam părintelui un frâi ce rugăciune am pornit în coară. Vă-am Doică! Doică, mai uită-te pe fereastră. Poate îl și pe maestru Francesco. Zicea că se întoarce repere cu tânărul acela. Să înceapă din nou lucrul la tablou. Nerăbdătoare mă ești, cezară. Curioasă și neastă împărată. De ce, ce, ce tot cotrobă prin odaia pictorului? A acoperit tabloul cu pânza. Să nu-l vedem decât gata. Dar eu tot mă uit. Vezi brațul acesta care se întinde spre haos. E brațul lui Mihail. Fundalul e tot un haos, străbătut în sus, din loc în loc, decât o stea care pâlpâie și moare. În jos e întunecos și rece. Aici, în dreptul lui Mihail, e o dungă cenușie deloc gol. Pentru figura demonului razvratit, aici ar trebui să fie el care e el, Cezar? Tânărul acela frumos pe care l-am zărit de dimineață. A. Ah. Ai auzit-o? Că... Ce? Ce nu. Pași întindă. Mai mulți pași. Înseamnă că maestrul Francesco s-a întors cu tânărul. A acceptat să vină. Hai să ne ascundem aici după paravan. Să vedem și noi cum lucrează. Cezara, Cezara, nu-i frumos ce faci. Hai, treci mai repede. Nu mai avem timp de pierdut. Doamne, tremur toate. stăpânește de fata mea. Ce roșii ți-i să obrași. Cred că există pe lume cuvinte atât de bogate încât să poată exprima ceea ce simt. Mi se pare că inima, inima mea, e prea strântă. nu ca cape ea nemărginirea de simțiri care mă copleșesc. Cum aș dori? Doamne, ce aș Nu știu ce este cu mine. Sănăucă! În chipul acestui tânăr, tu iubești iubirea, Cezar. Mă tem să nu se spargă. Așa de tare îmi bate inima în piept. Cezară! Cezara, dacă vrei să vezi cum îl pictează Francescu, trece aici, în colțul acest și vorbește în șoapte, ah, să nu ne surprindă. Bine! Uite, acesta este tabloul, tine, prieten. Aici, în spațiul acesta din haos, ar trebui să fie echipul demonului răzvrătit pentru care ai avut bunăvoința să-mi pozezi. Ia loc acolo pe piedestalul acela neînționat. Am nevoie de o anumită lumină, de un aer vioriu, pentru a găsi tonul fundamental al figurii. Ieronim. Da mai La ce te gândești. Am rămas cu gândul la slovele bătrânului meu Tanasius la insula lui. Când am în copilărie, am fost acolo. Ne-amintesc Mi de Raiul acela din insulă ca de un bas despre mințenia trecutului. Mi e greu de imaginat atât de eu nu pot să înțeleg de ce un om atât de înțelept, de cult și dotat, plin de idei, a fugit din lume într-o insulă aproape păstie. Mm. Trebuie să fi dezgustat de ea, să o ca să alegi izolarea, singurătatea. Lumea o purtăm cu noi, în noi, Maestre Francesco. Oricât am fugit de ea, o, o regăsim mereu în profunzimea eului nostru. Poate că fuga lui... Din voietul lumei a fost modul său de a se împăca, de a înțelege lumea. Uneori mă îndoiesc dacă... Asta-i! asta, asta trebuie! Am ajuns la cap. Trebuie să te fi îndoit vreodată în viața ta de ceva. Reamintește-ți acea situație ca să văd ce expresie va lua fața ta. Dubito, dubito, ergo cogito. asta e expresia! Zâmbetul rece, sceptic, această durere mândră, ce spun gândurile tare, Ieronim? Răesc în jurul acelui schip. Nu mi-l amintesc pe bătrânul meu, Tanasie decât zâmbind cu durere. Dar cine e în stare să sufere atâta pentru lume o face dintr-o nemărginită iubire față de ea. Mă îndoiesc că doar sila și dezgustul au făcut să aleagă natura și formele ei statornice. Sigur, această lume cum este ea întopmită nu prețuiește nimic. Dacă nu vom face noi ca să prețuiască ceva. Ăsta e tonul luciferic. Revolta satanică, demnitatea sublimă, Ieronim. Tabloul ăsta vreau să fie ca o imagine de apocalips despre nașterea lumii din iubire și ură. Mi-ar trebui însă mai multe ședințe. Acum ne oprim aici. Da. Uite, s-a stins și violetul din lumină. Când mai vei? Am înțeles că locuiești în afara orașului. Da, am... Uh, am o chilie în incinta mănăstirii, dar vin adesea aici la un bătrân anticap. Caut cărți vechi ce mai facă uh -huh. un popas la hanul cu că Doica, Doica, acum putem ieși din ascunzătoarea noastră. Ai văzut ce expresie de durere a luat chipul lui? Ce nenorocit trebuie să fi fost. Grămintirea îi schimbă astfel fața. Da, mi s-a părut că e o statuie vie, de marmură albă. În acela donii ni sunt un suflet, Toica. Eu am simțit asta și mi-a venit să plâng. Oh, Toica! <gâng> vine o să te salut Să te spună! ce ci? copilă mea, mea? Nimic da, Îți place atât de mult? Ei, nu Ei, da Am să-i scriu Trebuie să-i scriu Cezara către Ieronim Iartă dacă o femeie îți spune că te iubește O femeie frumoasă și tânără că știu că sunt frumoasă, dar știu eu, tu ești atât de mândru, știa a privi atât de rece. Ah, cum aș topi în gheața ochilor tăi cu gura mea, iubite! De ce să mai îmbrac amorul cu vălul rușinei când te iubesc? Când aș primi să fiu servitoarea ta, nu ai să mă sufer într-un colț al casei în care vei locui, să sufer ca să zărut perna pe care va dormi capul tău. Vezi tu, ce copil supus, umilit, este amor. Știu eu cum e inima ta. Pot eu ști? Vindem spune cum este. Ce se petrece în acea cămăruță unde aș vrea să locuiesc eu, numai eu. Și știi tu cum mă cheamă. Cezara, Cezara, de ce mi-ai scris? Ce te-a îndemnat să o faci? Iubirea, crezi tu că iubirea mă poate îndemna pe mine să aleg altă cale decât aceea pe care mi-am jurat să merg? Trebuie să scriu, să-i răspund, Că către cezara, Că ești frumoasă, cred, Că mă iubești, îți mulțumesc, Că mă fer tot ceea ce tu crezi că m-ar face fericit, Mă face să fiu în stare să-mi viața pentru tine. Îți sărut mâna pentru voința ce de-a mă face fericit, deși te înșel când crezi că amorul tău de femeie m-ar putea face. Amorul este o nenorocire și fericirea ce mi-o oferi, venin Că nu știi, aceasta este împrejurarea care te face adorabilă. Dacă ai avea pentru un moment ochii mei, altfel ți s-ar arăta această lume în care tu cauți și speri a găsi ce fericirea. Tu zici să te iubesc, dacă te-aș putea iubi ca, ca pe o stea din cer. Da, dar dacă suspin, dacă doresc, N-au din toate părțile aceleași spine, aceleași doluri. Deci, care-i scopul lor? Privește-ți acei tineri cu zâmbiri banale, cu simțiri muieratice, cu șoapte echivoce. Vezi acele femei care le răspund în ochii voluptoase, mișcându-și buzele. Vezi. În prejurul acestui instinct se învârtește viața omeniei. Mâncare și reproducere, reproducere și mâncare. Și eu, și eu să cad în rolul lor. Nu, nu mă voi face comediantul acestui rău care stăpânește lumea. Eu voi trece nepăsător prin această viață, ca un exilat, ca un paria, ca un nebun. Numai nu ca ei. Sâmburele vieții este egoismul și haina lui minciuna. Nu sunt nici egoist, nici mincinos. Lasă-mă în mândria și răceala mea. Dacă lumea ar trebui să piară și eu aș putea să o scap printr-o minciună, eu n-aș spune eu. aș lăsa lumea să piară. De ce vei tu să mă cobor de pe piele de stal și să mă amestec cu mulțimea? Eu mă uit în sus, asemeni statuiei lui Apollo, fii steaua ce din cer, rece și luminoasă, și atunci ochii mei s uita etern la tine, Ionim. Te-am găsit, Ieronime. Pe unde mi-ai umblat în ultima vreme? Norocul meu e că l-am întâlnit la un pahar de să tămiasă pe cuviosul în ofrei. De la el ți-am aflat noua adresă. Cum vezi, este Francesco am părăsit mănăstirea în asfaturile Eutanasius. M-am retras în chiliuța asta din oraș. <cute> Cum ți se pare la mine? E, ai har, băiete! Mă simt ca într-un muză. V-ați vorbit? Așa zice și părintele Onufrei. Câte schițe! Col, că e viața în mișcarea asta împietrită pe pânze. Ai forță. Ești binecuvântat de muze. Ai să mă înțelegi ca pe un frate de bucurii și suferințe, Vino azi în atelierul meu. Tabloul e gata. Vino să-l vezi. Nu Chiar aveam de gând să trec pe acolo. Mergem atunci, da. da. Domnișoara Cezara, îți prezint pe domnișoara Cezara. Cezara. Maestre, Da? Vino, te rog, puțin în salon. Marchizul Castel Mare te așteaptă de mult. Vrea neapărat să-ți vorbesc. Da, Vino. Mă scuzați. Cezara. Cezara. Nu vine să-ți ceea ce văd cu ochii. Tu ești Cezara? Am auzit că urăști femeile. Că ești un însingurat și-am desperat iubindu-te. Poți accepta iubirea mea, Să accept accepti numai. Căci nu pretind să mă iubești, dar să te lași iubit, ca un copil. Drept vorbești? Ar trebui să mă simt jignită dar o femeie nu-și oferă dragostea pentru a fi refuzată. Eu sunt doar tristă. M-aș plânge, aș tot plânge, dar... Nu poți fi supărată pe tine. Nu că, nu că nu ești frumoasă, Cezara. Te voi numi tu că... Îmi ești scumpă, deși nu te iubesc în felul în care aș dori eu însumi. Ascultă, eu n-am iubit niciodată și poate că nici nu sunt în stare, dar cred un lucru. Dacă aș iubi, sigur că tu ar trebui să fii iubita mea. Simt o adorare în inima mea pentru tine care. Poate ar deveni iubire dacă... E bine, dacă nu m-ai iubit tu pe mine. Eu singur nu știu cum să-ți descriu simțirea ciudată care mă răcește inima. Adică nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu răcește atâta cât me somnolentă. Nu am dorințe și tu, tu m-ai învățat să le am. Îți ciudată asta, nu? Parcă te săruta. Dacă nu mă aș că mi-ai dat sărutarea înapoi, parcă te și iubi. Atunci când ai fi supărată pe mine. Nu pot fi. Nu mă pot preface nimic. E trist. Căci de iubirea ta a târna fericirea vieții mele întregi. Acum, Castel Mare are jocul liber. Nu am motive să mă pun căsătoriei cu el. Acestui târg murdar pe care l-a pus la cale. Căci tu nu vrei să știi de mine. Nu mai vreau să fug din această casă, trebuie să caut să-mi uit nenorocirea, dacă se poate, printr-o altă nenorocire. Sunt femeie. Am crezut că sunt frumoasă. Nu o mai pot crede. Am crezut că am dreptul să-l disprețuiesc pe Castel Mare. Mi s-a răsplătit cumplit acest dispreț, cu aceeași măsură. Ce? mă lași tu să cugeti asupra acestui lucru. Eu am o inimă și o minte ciudată. Nimic nu pătrunde în ele nemijlocit. O idee rămâne la mine zile întregi pe suprafața minții. Nici nu mă atinge, nici nu mă impresionează. Abia după multe zile de vine, printre altele ce le-a găsit acolo, atâncă și înrădăcinată. Cezara, simțirile mele sunt tot astrel. Tu spui să am milă de tine? Eu îți zic, ai tu milă de mine. Căci dacă vreodată iubirea ar pătrunde în inimă, aș muri de atâta iubire." Simt că iubirea și moartea mea vor fi foarte aproape una de alta iubește cu dacă vrei Dacă lasă să spun acest dulce cuvânt Dacă ai îndurarea să vrei Gândești că eu nu te-aș putea iubi te Lasă-mi numai timp Ca icoana ta să pătrundă adânc în inima mea Să mă familiarizez cu această idee Eu care n-am fost iubit Nici n-am iubit pe nimeni Să întorc nu trebuie să te mai găsească nimeni aici. Poate Castel Mare intră în atelier. Nu vreau să te vadă. Pleacă! Pleacă repede! Lasă-mă lasă să se răt pe frunte. Pe curând, Cezara! Să văd ce spun cartile. Dacă o veni mâine, l-o Dacă nu veni, atunci... atunci asemenea lui o iubi. Ce faci, Cezara? Câți menești soarta? Soarta mea depinde acum de un singur joc. Jocul de iubire. Și de un singur om, de eronim. Dar. Da unde sunt ceilalți? Și ce a vrut Castel Mare de la Maestru Francesco? Ce a vrut, ce a vrut, ce ar putea el să vrea. Știe că se petrece o mare parte din timp în atelierul pictorului. Că Francesco ți este mai mult decât un tată. L-a deminit cu vorba și cu bani. Să afle de la el dacă nu cumva o iubire tăinuită te îndeamnă să-l refuzi. Și? Știe ceva despre Ieronim? Nu, mamă, nu te sperie. Am înțeles însă că te plândești. A plătit slugi să baze de seamă și să-i spună tot ce se întâmplă pe aici. A zis că tot e de nevastă, cu voie sau fără voie, că orice mijloc îi se pare potrivit pentru asta. Dezmierd un chip de copil în felul meu, adică umplu un album cu diferitele expresii ale unui singur chip. Am fost la o copilă înamorată de mine, pe care însă să o iubesc. Am văzut o roșie, sfioasă, turburată. Am zugrăvit în cartea mea această expresie. M-a rugat să-i accept iubirea. Nu-ți pot deschide expresia de nevinovăție, candoare și dragoste din fața ei, dar am schițat-o. E de sărutat schița mea. Poate că e una dintre cele mai nimerite din câte am zucrevit. Am pus-o lângă mine. De concertare și o dulce semnare, un profil angelesc. I-am spus cuvinte bune. O radă de speranță în acea amabilă mânire a feței, o adorabilă schiță. Dar simt că din ce în ce schițele se familiarizează cu inima. Nu iubesc. Nu. Adio părinte. O iubești, fatul meu, fără să o știi, cinis et umbra sumus, Euthanasius. Iar pe cineva. Zara? te văd privind mereu pe fereastră. Tatuica, l-aștept pe el, pe Ieronim. Ți-a spus că vine azi? Nu, nu mi-a spus ceva, sigur, dar eu nu mai am nimic altceva de făcut decât să-l tot aștept. Mi-e dragă această așteptare și știu precis că vine. De unde -și? așa e și jocul, cu petalele de flori. Uite! Vine. Nu vine. Vine. Nu vine. Vine. Dă mereu că vine. Pentru că-l dorește pe sufletul tău. Dar nu mi-ai spus cum a fost. Ce-a spus? Ce ți-a spus? Mi-e greu să-ți povestesc, Doica. Stau și eu și-mi spun... Ce plăcere poate găsi un om ca el într-o păpușă ușoară, în această mască de ceara mea? Se înțelege, alt bărbat ar simți măgulit. El știe că îi se cuvine iubirea. Și m-a întrebat ca un dascăl pe eleva lui, prietenos, dar destul de rece. Adevărat vorbești? Ești frumoasă, cezară. Ar trebui să fii mai sigură pe tine și mai mândră de frumusețea ta. Îmi place însă că ascultă, ca un copil pe o soară mai mare. Ai putere asupra lui. Te iubește și nu-și dă seama. Nu ți-a spus ce simte când e cu tine? Mi-a vorbit despre un fel de tuioșie, un fior fără de înțeles... A cărui amintire urmărești apoi zile întregi. E un vizător, Doica. Vizător cu plete negre. În fiecare clipă mă trezesc întrebându-mă Oare la ce gândești acum? Ce face? Ce simte? N-am știut până acum ce nu mi poartă bucuria. Ce seara? Ea este bucurie intensă, copreșitoare, absolută. Ciudat însă, prezența ei mi este cel mai aproape când, departe de ea, doar mă gândesc la tânsa. Când este de față, nu am acea libertate de vis care mi-o apropie atât de mult. Când o întâlnesc dacă mi-ar da pace, ar fi cum ar fi aș, aș ține-o de mâna ei, mică, și ne-am uitat, ne-am uitat în luna. Aș privi o ca pe o statuie de marmură sau ca pe un tablou zugrăvit pe un fond luminos într-o carte cu icoane. Pare că părul ei e o spumă de aur atât de moale și fața ei se polește într-un mod ciudat. Dar nu-mi dă cât lumea pace, mereu mă gâtuie, mă sărută și zice că o iubesc. Ba pe dracu, altfel e chiar frumoasă să spun drept. bărbia se rutungește ca un marș, gura câteodată parcă e o cireașă și ochii. Oh. Numai de nu era apropie de ei mei Mă atinge genele și Mă tremură O dulce Viorare Atunci nu mai văd Ce frumoase O negură Îmi întunecă ochii Ăsta nu-i trai ăsta e chin Dar, copilă Să fiu drept și știa Că mă chin. Vine, nu vine, vine, nu vine, vine, Doica, Doica, Doica, vine, cobor în grădina, să-l întâlnesc pe Ieronim. Fii atentă, să nu te întâlnească cineva, să nu te vadă cineva, ca mare îți spândește toate mișcările. Vine Ieronim, vine Ieronim. Cezara, vine Cezara. Și cât e de frumoasă, ce paligă, ce aer de nespusă blândețe are. E acolo, mă așteaptă să nu-mi iuțesc să-mi ascund cu ca că să mă iubească mai mult. Îi, Galeana, s-a lăsat îmbrăcată în lumina dulce și voluptoasă a lunii. Ah, cum îmi place cu... Cezara, dă mână. Ieronie, Privește la luna. Privește seminul din jur. Nu simți că în clipa asta a încetat toată durerea vieții. Că pentru mine nu există decât tu. Ești un înger, frumoasă cum nu te-am văzut niciodată, dulce. Nu știi că te iubesc? vești orașul. Acesta amestec strălucit de palate și domuri sunt toate la picioarele tale. În centru acestui tablou ești tu, tu, tu. Ascultă. Se aude Se aude vruind încet o pe apă, Și tu privești tăcută și nelinovată Asupra acestei lumi. Trandafiri înfloresc pe fața ta, Tu, regina sufletelor, Nu ești curată ca izvorul, Mladioasă ca chiparosul, Dulce ca filomela, tânără ca luna plină, Copila ca o pasăre, Iubită ca o zeitate. Vino cu mine Vino cu mine a casa. Voi da a parte per da, din terestra O dăii mele Și vom privi Toată noaptea la cer Te iubesc Te O văd Că te Dulcele meu Sloi de cheat Tu marmura Tu piatra, Tu tu. Ieronim, ai auzit ceva? Un foșnet. Nu, n-au decât fremătul sufletului meu și cântecul iubirii. trezește te copilul meu. Mi-e frică. Mi s-a părut că au niște pași furișați, dușmănoși. Dacă m-a văzut cineva, poate castel mare. Sărmăn copil. Cum mai să te întorci acasă? Castel Mare poate să te plândească. Trebuie să mă trezesc din această beție. Trebuie. Ieronim, știi să mănuiești sabia? Da, știu, știu să mă și bață, cezarea. Să-ți aduc o sabie, nu-i așa? Da. Și mi-i dau o sărutare pentru ea? Da. Într-o clipă m-am și întors. Doamne. Doamne, ce e cu mine? De când am văzut-o pe cezara, inima mea s-a închis pentru restul lumii. Am uitat cărțile, știința și poezia. L-am uitat pe Dumnezeu. Tot ce-i frumos azi pentru mine se întrunește în ea. Floare și pasăre, primăvară și bazm de iarnă, toate... Toate idealele pierdute le găsesc într-un singur chip, chipul cezarei. stai spada. E bine să fii în armat. Stai să te-o așa. Ah, ce frumoasă ești tu, cezara. Eu nu mă mai văd nici în lumea asta și nici în altă parte de lume decât alături de tine, în viață și în moarte Și o să te iubesc, o să te iubesc. Cum iubesc ce. Și mi dau sărutare. Dă-mi pace, Unde Nu mor. Nu, nu. Copilul meu. Mergi acasă. Să nu se întâmple nimic pe drum. Gândește-te la cezara ta. De ce mă gândești? Vreau să mai stau cu tine. Nu, nu. Mergi acum. Tu-te acasă. Te rog. E târziu. Și, și simt că așa e bine. Te rog. De ce mă rogi? Pentru că te-aș ucide dacă ai mai rămâne. Cum? Știu eu cum. Bine, Cezara, plec. Ne vedem mâine, nu? Da. Dacă mă urmărește cineva, nu poate fi decât Castel Mare. Cine ești? Ce vei de la mine? Ne, -ai, ai timp să mă vezi, stricălosule! La ironie de moarte pe Castel Mare. Da, știu. M-a pe luni, în din ce mă întorcem acasă. M-am apărat jos, să-l lase mă omoare, știi. Dar ceea ce nu știi poate este că el e nepotul guvernatorului din acest oraș, că este oprit și poate ajunge la spânzurile și? Ei și? De unde ai învățat acest limbaj? Ironic copilul meu. Mi-ar părea rău de capul tău atât de frumos. Afără de asta, mai ai o datorie. Iată, s-a văzut o scrisoare de la Cezara. Cezara, către Ieronim. Fugi, te rog! Plin de sânge castel mare a și oamenii lui să-l aducă la noi. A povestit tot cu datorește rana sa. Fugi, te rog! Pot să te urmărească încă în noapte. ce și mai trist vrea să se logodească cu mine în starea în care se află. Și nu am nicio putere să mă opun. Și tatăl meu dorește asta. Dar te iubesc. Cred că nu voi supraviețui acestei nenorociri. Rămânând aici, nu mai scapă, ci mai face doar să mor de grijă. Fugi și poate că. Ah, unde e o speranță de care să mă țină? Nu vrei, că nu știu ce să-ți spun. Ce-a zice, vino la mine și nu pot. Spune-mi, să te pierd pentru a te mai vedea o dată? Nu! Fugi, Ieronim! Poate că vorând să mă păstreze pentru tine. Te iubesc... Nu! Nu! Nu crede că te iubesc într atât încât să zic să rămâi... Adio, dragul meu! Ce seară! Ce să fac? Ce pot să fac acum, Maestre Francesco? Cel mai cuminte este să fugi cât mai repede, să nu te găsească aici oamenii lui Castel Mare. apoi vom mai vedea. Ia-ți mântia și să mergem! Unde mă duci? Am de țărnul râului barca pe care o vezi. În barcă eronic și pleacă. Drum bun! Drum bun! Unde m-a ajuns, oare? Unde m-a purtat râul? Peșteră. O fioare locuită de oameni sau de vietățile pădurii? Să văd totuși ce în ea. Ce Da, se îngustează din ce în ce pereții peșterii. Ba nu, iată o zare de senin cât ai putea să privești prin ea ca printr-o lunetă. Cât de frumuseţe-i dincolo... Dincolo... E, da, aici e, aici e o intrare tăinuită să dau la o parte acest bolovan care o ascunde. Onde se oare? Stân şi des de jur în o grădină cu patru izvoare. E un lac, Și în mijlocul lacului o insula pe care-i văd și șeluri lungi suprii unei mari. E insula lui Eutanasius. Bătrânul meu încheiaș, iată s-a împlinit sorocul, nici n-am știut, nici n-am gândit că așa va fi. Cum ne a rostuit timpul, socoterile cu lumea și cu viața. Unde ești, bătrânul meu prieten? Să trec prin vadul ăsta spre peștera. peștera lui Thanos, scurtată în piatră, Diana și Orion, Venus și Adonis, câtă iubire și câtă puritate au statuile acestea vie. Da, da! Uneltele de sculptură, patul, cărți vechi peste tot... Dar bătrânul? Unde este bătrânul meu prieten? O foaie. Iată aici o foaie scrisă de mâna lui. Sint că mădva mea devine pământ. Că sângele meu e înghețat și fără cuprins, ca apa, Că ochii mei abia mai reflectează lumea în care trăiesc. Mă sting și nu rămâne decât urciorul de lut În care au ars lumina unei vieți bogate. Mă voi așeza sub cascada unui pârânt. Iane și flori de apă să-mi înconjure corpul cu vegetația lor. Și în palmele mi-întoarse spre izvorul etern al vieții, soarele, viespi să-și zidească favorii, cetatea lor de ceară. Râul, curgând în veci proaspătă, să mă dizolve și să mă cu întregul naturii. Astfel, trupul meu va sta sub torentul curgător, ca un bătrân rege din basme a dormit pe sute de ani într-o insulă fermecată. Mulciorul are ceva pe el, de răsuflată și băhnică. Ai plecat, deci, prietene, și iată-mă pe căile tale, așa cum le-am gândit de atâtea ori în ser de taină, și câte cărți, ce lume de cugetări și analogii se deschid în fața minții mele. Achi sul 7 mare! Să avem! Hai, încercați! Avem de unde? Cine are le plătește? Mai punem carne în pahar. Am o să Ce este? Ce s-a întâmplat? S-a necat cu vin dată mirezei. Nu. Nu mai e nimic de făcut. Nu vedeți. A murit. Atac de apoplexie. S-a terminat. Și noi care speram într-un kiolhan, cantine, Tele-Dumitale a murit și a rămas fără alt sprijin în lume decât mine. Viitorul dumitale bărbat. Ba și fără acesta. Căci dumneata a încetat de a fi viitorul meu bărbat. Sau cel puțin anul de doliu a îndepărtat această fericită perspectivă. Vei bate iar la ușa mea după un an. Ieronim către cezara. În raiul meu din această insulă, Pe care mi-a lăsat-o moștenire bătrânul Eutanasius, Mă gândesc mereu la tine. Cezara, Îți scriu un gând în suflet, Vorbesc cu tine, Mă joc cu tine, Îți dau să bei, Îți fac de mâncare, Aici minunile sunt la fiecare pas. Doar tu lipsești, Cea mai frumoasă dintre minunile vii ale lumii, Până și insectele sunt îmblânzite în acest rai pământesc. Fluturi curioși, albaștri, auriți, Îmi-a coperat de sapărul, Încât capul meu pare presărat cu flori. Aerul e plin de sărbătoarea murmuitoare albinelor, Iarba ajunge până la piept, o adiere, un miros voluptos bătun de aerul, greze, flori, insecte. Mă prioresc ca pe tânărul lor împărat și sunt atâtea de făcut aici. Îngrijesc straturile grădinii și stupii, pictez, îți scriu mereu cezara, îți ridic o casuță. În nopțile calde mă culc pe malul lacului și atunci natura întreagă, murmurul izvoarelor albe, uirea mării, mareția nopții. Mă adâncesc într-un somn profund în care trăiesc ca o plantă, fără durere, fără vis, fără dorințe. Cezar, Cezar. Ai slăbit, biată copilă. Nu te mai frământa atâta cezara. Tot nu rezolvi nimic. Cum să nu mă frământ, Toica? Dacă de atâta timp nu știu nimic despre eronim, unde o fi? Nu cumva oamenii de castel mare l-au prins în noaptea aceea cumplită? Și eu să nu pot ajuta cu nimic. Hai, hai, hai, hai lasă, lasă, până, până reușim să dăm de urmă, să aflăm ceva. Eu cred că ar fi bine să pleci din oraș. Aici ești expusă urmăririlor, urii lui Castel Castelmare. Cel mai bine ar fi să te refugiezi undeva. Uite, știu eu, o apropiere, o mănăstire. Acolo ai avea liniște. Ai scăpat de insistențele lui Castelmare. Vrei, Cezara? Vreau orice. Numai să nu mai să nu-l mai fac pe acest om. Îmi inspiră croază și ură. Hai, să ne facem bagajele. Să pregătim și o trăsură. La noapte plecăm, Cezara. Zulia asta, unde stau acum? Grădina, râul din vale, înserarea, cear Ce-ar fi să cobor la râu? O peșteră, ce-o fi oare înăuntru? O scăparare de lumină. Ca o fereastră spre altă lume. Ce rai, ce frumusețe! Ia să încerc să dau deoparte bolovanul, este care acoperă intrarea. Un lac! Un lac umbrit de lume. Din trestii să răsar să-mi cadă pe să sărim în luntrea Îngânați de glas de ape, Și să scap din mână cârma Și lopeții de când Să plutim cu prinște farmec Sub lumina blândei lune, Vântul trestilin foșnească, înduioasa apă Viseză, Maria Evea, tu ești în adevăr, tu treci cum una albă prin vițele de păr. Ieronim. Ceză. Iar tu... Domnii s-au învis ferice, ne în anelor cu când cânt ce-i soare Blând abatele de vânt, Adormind de armonia codului bătut de gânduri, Flor de tei, Flor de teie... Deasupra noastră... Deasupra noastră... Ur să cadă... Sfăriţii cum visează, visul corp unde faci. Amândoi ca într-o poveste, ei a ascultat Cezara, dramatizare radiofonică după nubela cu același titlu de Mihai Eminescu. Distribuția a fost următoarea: Ieronim, Ștefan Iordache, Cezara, Violeta Andrei, Onofrei, George Constantin, Doica, Irina Rechițeanu și Irianu, artistă emerită, Eutanasius, Fori Eterle, artist emerit, Francesco, George Cozoric. Castel Mare, Alexandru Repan. Tatăl cezarei, Ion Pablescu. În alte roluri, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Nicolae Crișu, Gheorghe Pupulete, Mircea Dascaliuc, Aurelian Georgescu. Asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Inginer Tatiana Andrejic, Regia Artistică Cristian Montanu.